futbolean Gipuzkoako ligan Beti Gazteko Ohorezko Regional Mailako Emakumeek bina berdin duzuten etxean Antiguo taldearen kontra Aurkaria sailkapeneko lider moduan etorri zen Masteira eta Lesakarrek eurekin puntuak banatzea lortu zuten bertze bain erakutsi zuten aurten egindako lanak fruituak eman dituela eta talde indartzua dutela gai direla hain zuzen ere Aurkari hondiei hainzin egiteko Ainara otsoteko bigarren entrenatzailea. Losteburunean jokatu dugu Antibokon kontra, kasu hontan gure zelaian. Eta, bueno, posa, bagenekin hasilatik izango zela partido gorrat exigentia, ze, bueno, guain arte gondire lehenenguk, e, lehigan denbora bastantez gainere gondire hor lehenengo posiziori gordetzen. Eta, bueno, bagenekin ze izango genun minio, pues beti bezala ez, bertzea bain ekibu demostratu du zertako den gai, Partido izan zen hasi dati kaitzin beraiek ere markatzen zuten unik ritmoa, e, posori, baloia egu kitzeko ekipo bat, e, posesioa beraiek e, izati agustatzen zaien oietako ekipo bat, eta alare, eranbar da, etzela izan partido bat, posori, gontzela e, desorek atua posesion atletikan, igual bai lehenengo zati hortan, pos, beraien esku gontzela gehiago, miño pues bertzemien jo kalaria 5 de azkenin guk ere bai genun mina pues, ori, pare bat aldiz e, azkenin baloia ebatzita kontrara mina hinez izan genun aukera aukera ban nahiko garbia ez genuen jakin jakin profesional egia da pues hori eh pues jokiño horren bila ez Hasi ginen bat utxiirauzten eta jo, pos, azkenin horrek ematen dizu Kriton Kriston indarra, azkenin lehenen guri sarzia gol bat, posemati pos, zuen dara. E, gero lortu zuten beraiek empateko empateko gola sartze, halare eman genion berriro horreri buelta, ja ikusten genola nahiko zaia ze bigarrantzatin beraiekari ziren exigitzen gehi joko alde ettik Pues hori, es que en ere aiziren exigitzen pilla bat, Mino Berriz emaitzitzen vuelta, jarri ginen bita bat antzinetik, gero pena izantzen, bueno, faiatu genula penalti bat, Mino orreri etzaio deus deus achakatua hor nikuste, e, idoiak intzun kristo partidua eta eta izan genitun bertze aukera garbi batzuk, ordu ikuste penaltina dela gutxinekoz azkenin bertza aukera kero probaiztu bar dire penaltia bezala, direlako ordun, orduan pos, etzaio deusatxakatu barrik eta, eta horakorrin hori ekipu kintzula kristuan partiba eta pena bakarra izan duzen azkeneko momentun pos, laro gaita mahi, laro gaita mahi lugarri minutu, unsertu zigutele empateko gola. Mino alare bertze baina itzkonten ekipu kintako lanangatik, lehenbizkuri lortu zuten empate bat atetzia gure zelaian eta eta hori azkenin hori Horrikus izen, ez? Azkenean beti gazte, bete txigarren posizion egont, hori, antiguoko ez alko talde handi bateri positia pos mina, pues, pues bertze ben, pues demostratu dote haitzekipo ona dugula. Bezteko Orezko regional mailako gizonezkoek berriz garaaipen askuratu zuten etxean ere Tolosaren kontrabieta bateko markagalo erdi etzi zuten lesarrek eta hauek ere pozi bukatu zuten jardunaldia hirupuntuak bilduz eta sailkapeneko azken postuak saiestuz bertze asteburu batez. Javier Jadereskabos entrenazaia kontatu dugu, nola joan zen partidua. Bertze finala eta magenun itzin e, Tolosan kontra, eta, bueno, irupuntuk ikusita gainera emaitzak, irupuntuk ahitzonak zaten altziren, egiarran lehenbizko zatia nahiko, guri atxarri izan minioen gehiago, toluzen zatia ahitzon izan zen eta, bueno, minioen gauza nola diren, e, bigarri minutun korner baten bide sortik batetautzeko ahiarri jarrizun eh minjon gero ikusitzen Tolosaan ritmoa eh izan zela eta kostatu zitzailagulaen Bizkozatian e, movemento aun hitzegintzen zituzten eta azken ditugun e, lekuak eta ongi hartzen espaziok eta eta erran lezko zati hortan bat eta hiru galtzenuot eman ginen uste dut zela dos pasatuko. E, Binueno berai o bakarrik volba lortu zuten sartzia eta H den aldina inoan ginen. Eta bai egilarran bi garrantzatia ja OBI izan zelagoa gure aldetik e, Ungi posizionatu ginen zelaia ja Presioa OBI genun Eta egilarran hor neurketa parekatu zen Eta hori, e, ja hor okasi goi izan genitun Bi hortan, eta gola, bueno, ikerren bidez etorri zen Bi eta batekoa, gero agontzen jakin genon Eta irupuntua itzaitz garrantzitsuk Salbaziorako Regional baiako gure ere garaipen ederran bildu zuen matzadan igandean elgoibar, bejaso zuen bertan eta seieta bateko markagan irabazi zuten beratarreko. Nen ondote ikzailkapeneko erugarren kokatu dira, ganeix zubietaren mutilak e, bigarrenarekin eta laugarrenarekin puntuetan berdin duta eta liderra bi puntura bakarrik dute. Entren berak egin dugu jardun valorazioa. balorazioa. Haiba, bueno, eh, atzoi gandia eh, matzadan jokatu benun elgoibarren kontra, Eta bueno, Markagailoak du, e, seita bateko emaitza, baina bueno, eh naizta ikusi Markagailoan, ba hasiera etzen errasitzen, ez? Eh, bai hartu zuen kontrolpea jokoarena, baina bai zela jardian gainditzen gen aurkariak, ba, falta honiz, gogortasun sartzen ziren protesta hundiak, eta pixko bat eh partidua, ba, zikindu naian, ez? E, bueno, ez ginen sartu beraien jokoan eta lortu genula zen izan zen, ba, bat eta utxeko jartzean markagai ez. Gero beraiek guti ahietzen ari ziren, baina korner batian, e, bigarren jokaldian, zoritxarrez e, ba, gure jokalari bati, baloiak eskua zion eta penaltia dirazi zuen paiak, ez. E, penaltia gauzatu zuten, eta banakakoa jarritzen, ez. Baina segituen, ba, guk e, bita batekoa jarri genuen markagai ez. E, nagusitzen ari ginen, partidua gure kontrolpian zegon, Beraiek tarteka ba, saiatzen ziren kontra eraso batian ateratzen eskunea batez ere eta baloi geldia zen ba, minen batean zingut goz bakarra, ez? Eta, bueno, ba, berroita bost garren minutuan, jokalari, e, elgoi barko jokalari batek, bigarren txartel horia ikusi zuen eta ba, kanporatu izan duzen, ez? Horrela, bigarren zatia, ba, jokalari bat gehiago hasi ginen Eta hasita segituan, ba jarraitzen zuten beraien jarrera horrekin ez, e, protesta, kejak eta ba abertzaleoklari batek bigarren hartelori ikusi zuen eta beretzekin elitu ziren. No? Momentu horretan ja partiduak puskatu zen eta gainera ba segituan hirugarrengola e, lortu genun, eh apesan bitartez, eta bueno, gero ya, ba, izan duzen ba, e, baloiaren kontrola izatea eta erabakitzea zen momentutan sartu sakontasunean eta Ba, golak etorri ziren, ez, e, sei arte, sei eta bat gelikiu ginen. Eta, ba, bueno, e, geroia partioa bukartzea hartzea gola, ba, behertze protesta bat izan duzen. Eta, ba, irugarren e, kanporatu izan duzen beraiek, ez horiak, ez egon zer eginik, zer jokatzerik, zer deus. Ez beraiek zortzikin, e, sei itzen zuten protestatzen, zela batzuki errate erraten zuten nahi zutela. Eta, bueno, ba, ez bat ere erosua, ez, ez bat ere polita, E, futbol partidu batek horrela bukatzia ez, eta, bueno. Baina, bueno, gu behar genitzena iru puntuak ziren, hori da alde ona, taldea, nahiz eta aurkaria guikigokin egon, ba, sendo mantendu zen, lanian jarraitezun, entzen konzentrazioa galdu, entzen beraien jokoan sartu, guri ara joan ginen, eta garbi dugu, bataldeak, e, elburua betena duela ez, eta lortu nahi duela, ba, maia zigotzia ez, guen ja iru partidu behelitzen diren, dena berdindu jarraitzen du lengo astean bezala, lehenengoa lenengoa 2.0 dugu, hiru berdinduak eta ainda darbizigalduzula lazkaon, ba 2.0 atzer, atzera gelitu da, ez? Bueno, bertze final bat urrengo astean ez dago utzi giterik eta bueno, horretarako ba tinko lanean jarraituko dugu aste honetan ere. E, jende zongi gaude, errekuperatu dugu jendia eta bueno, aber azken E, borro hiltzen dugun eta e, azken champaneri ba ba ofertua lotzen diogun ez ta orrella ze a ber, urrengo astian ama berrin ze diten dugun berdin da de puntutotan eta hor final bat izango da a ber urrengo astian ba, e, berri honak ematen ditugun eta seinale hon izango zen ba, gure txokoak bertze 3 puntu geitu ditula ez ta bueno konten, konten gaude eta horrela zaitu garra, lania, lana, lana eta lana. Eta Nafarroko ligan, lehen bai autonomikoko bi eta hutsi galduzuen e, pasaden igande arratxalean herriberri taldearen kontra eta bueno, ba, partidua nola joan zen jakiteko Iban Romo, entrenatzaia dugu telefonaren bertzea kaixo, Iban, zer moduz? Kaixo, hey, bueno, unien izan beharko, baina, bueno, e, e, iragazi izan behar denu obeagoa gondien, empatea egin baita ere onio, oh, onio, oh, oh, bueno, e, galdu gondien lehenu en eh Zarraginaskenian zein taktiko izan berria aprobetxatu zuten gure askatsak eta ta listo ta orain e, aste honetan hiru partido ez dugoo ba pentsatu bar dugu askar bestean eta Inu puntu helo eztia. Dena oso berdintzu dago, eta hori azkene arte borrokatu berdugo. <hazitzen> Aipatu, zuen eurketan nahiko parekatu aizan zela, ez? E, Pasadeen igandekoa, eta pena ahondiagoa zen utelagian, horregatik ba, ikusi zen utelako, agian utelakoa, ere eskuratzeko aukera ahondiak zen ituztela, eta azkenean, ez zela posible izan? Bai, azkenean, bueno, e, partida oso igual empatea jocan zen <hazitzen> justuena, <hazitzen> baina, bueno, e, E, belarrezko zelaia da, handia, ezberdinak gurea baino, eta, bueno, e, lehenengo zatiak oztatu zitzaigun, bera iregoz dizuen, eta bigarren zatiak gu e, oso mirro ba jokalari batean, jokalari batean, ba zatu zuten gola, eta ia hortik, ba, bueno, expulsio bat gero izan geroen, eta neiztabak gutxia horrekin, saiatu benen, izan benituen ukazio batean bat, eta pena, baina, bueno, eta azkenean, bat, lortu zuten beraien bigarren gola. Pena ondia izan zen, gainera bolada honean ezento zen eta bueno, horrek ere pixkotera egiten du ez. Zagian ba, garaipen bat e, eskuratztu, e, badimazen duten, ba noski, bueno, aipat dugu, bertzen modu batean ere hasiko zenukete astea. Hala ere, bueno, oraindik dik jardunaldi gelditzen dira eta aukerak ere badaude gora egiteko errandu zuen bezala saielka penean dena estu dagoelako ez, eta taldea honitz zaudetelako hor e, puntu bere txuekin. Ba, ireta da, ba, 6 azpi ekipo goldela hor lau puntuen artean, eta azkenean, ba, lortu ba, e, men puntu goien arte da zenduena, goian egongo da, irabazten duzu partidu bat, goian zaude, galtzen duzu bat, e, pasatzen dizute teguan, eta azkenean, ba, bueno, e, E, jarraitu bar dugu etean indartzuak izan eta saiatzea partidu hoetan zerbaita kanpoan atera eta hori egiten badugu ziuraskei eh joian goian egongo galela <hazitzen> eta bueno bazuk ere aipatu duzun bezala hasieran eh urrengo aukera, puntuak irabazteko urrengo aukera astete arte izanendu zue, aste azkenean berta ez jaiauna dela aprovehatuta ba neurketa jokatuko duzue eta errandoguna ba 6 7 egunetan hiru partidu izanen dituzue eta hor, ere bueno ba, hori kontuan hartu beharko da indarrak neurtzeko eta ikusteko ez e, jokalariak ba ongi alegatzeko eh asteburuko 3 partidura ez Bai, hori ba, saietuko gara, dena enterramindua razaio gehiagoin nolitugu, eh, partidua fuertu dago nortu dugu, eta hori kusiko dugu, eh, ziurazki, azteazkenan, oren din, eh, baten bat, eh, igandeko partidua dugu, igual pizkaz kargatu dago da, baina bueno, eh, eta ziurazki urrengo larun batan, jarri gudotela larun bat, igandian ordez, Ba, ziurazki, baten bat, baita ere nabarituko dugu, mi, mi partida jorazteu bat du, edo deskentzu e, izen batko dugu, baina, bueno, plantilla gasteu daukagu, e, ongi gaude, eta, bueno, denok erakutsiko dugu, zer, zer daukagu, no, plantilla bezala. <hum> Ederki. Aste azkenean, etxean jokatuko duzu gainera ez? Bai, aste azkenean, e, zeinetan, jorazten dugu gentsaurin, eta, bueno, gure indartxo egin barra berriz, eta gure jen aurrean, oso indartxo gaude, erakutsi dueste irabazi nola irabazten dugun, nola jolazten dugun, e, eta, bueno, e, bai eintzat e, posiz egotea. <hieres> hori da, gainera jaieguna izan da, ba, gian jendeare animatuko da, ez? Eh? Zela ira urbiltzera eta zuek animatzera. Bai, espero dugu, ba, jendea tortzea, e, animatzea tortzen den bezala, eta, bueno, gu lagundu barri dugu jendea animatzeko, eta, bueno, hori gube gauza da. Zaituko da, dena ematen egiten nori dugun bestela, E, egun guztiak, eta futbola pizkagatea erakutsi zaitzen gara futbola hona egitean, eta bueno, hori animatzen du jendea, eta posi dagurretzat, eta gara ietzat, eta normalean, bila, era las tenda. da, da ba, ikusiko dugu, er, aipatu dugu, ba eldu de Aromatean berriz ere Basteko ba, 3. partida jaokatuko duzuela Kansuontan eta Shoaren Iruñaren kontra kampoan, baina horren aintzinetik. Ba aipatu dugun. aste azken honetan bertan, e, etxean arituko sarete eta horri begira egonentzarete, ba, bueno, ba, gaurtik biarrerako, ez, gelditzen den tarte horretar. Beraz, bueno, ba, e, sorteon, e, gure partetik eta guk espero dugu, partidu gonaiteta eta emaitza ona biltzea eta bueno ba, berri honekin bueltatzea ona irratira ba kontatzera zuen garaipena ba mileske herriban eta eta arran bezala basorte on Vale mileske edori esprogo Azkenik, preferente emailako doneste bekutxeta bat irabazizuen Universidad de Navarra talearen kontra Joel Gil bigarren entrenatzailea duenez, euren taldea aurkaria baino gehiago izan zen batez ere bigarren zatian, eta honek indarra emanen die orain denboraldia bukatu baino lehen, jokatu beharko dituzten azken bortz partiduetan, ba maila emateko zuzen ere, gaur bertan jokatuko dute hauek urrengo jardunaldia, gaur arratsaleko sortzietan mendi taldea bisitatuko baitute Donestebarrek. Eburun bertze gara ipen onbal dut taldik, bi partio segido irautzen dugulam, kasu hontan naruntin unibersean abarrenen aurka jokatu genuen oien foltzlaian, eta utxe bat bukatu zen partidua. Azken bihazetan zei puntu dut jogu, taldea hundi dago, joko onaira usten, eta, bueno garantitzore bai, azken bi partiotan ez dugula golik enkajatu eta horire ere bai, konfierta makindu talde guziri. Azken bi partiotan 6.8 dut juku, ez du golik enkajatu eta egiarra nta hori tal ona da, taldea leboraldia aldean modu benan bukatu izateko. Partidoaren egon momentotik nahiko igualzu izan zen, universidad eta talde bat ez balonik rifatzen, ez golpeatzen eta gehiena saiatzen da behititik jokatzen. Halera ez ziren bat ere komodibili gu aitzongi ginen defensiboki, Eta gero barna doartzen genulik, hoien bandatetik, mine ikien sejantzen ginen. Haukera e, aldetik talde bakoiztako aukera pare bat izantzun, zentzun, agizgarrik izan gabik, eta nahiko igualzu erramezala. Eta txeen aldira holtzenoan ginen berdinketakin. Bigarren zatin piskoto beki izo ginen, uniberziadu inobe ginen zelaian, eta baina baitzen zen aldaketak egiten ginen hitun bitartin taldea fizikoki obez egola aukera batzuk izan genitun gona sartu alitzateko, eta azkeni nogeita margarre minutun lehatsek goleara sartuzun, eta markagaiun antzintik, eta, bueno, partidun antzintik jarri ginen, utxe eta batekin. ekin. Segituen hon, aldaketak ingen nituen, eta, bueno, ikusten zen hongi ginela, generatzen, balonakin, eta, bueno, universidaderi aukera gutxi ematen. Eta, bueno, e, partidua bukatzeko zegola, jaba eta gaitzeka aukera bana izan zuten, nahiko garriek izateko ezin izan genuen, baina erran bezala partidua gitzongi kontroltua eta hortxe bukatu zen partidua gutxe eta bat erratu nela partidua igualzo izan zela baina bueno, donazte bukatu zulu univerzia baina bai fisikoki eta bai bueno, generatzen eta baloia izaten eta handik uste, berezi bueno, genula iru puntu ok garaipen hau eta bueno, segitzen dugu E, borrokan segitzen dugu, eta astirtin e, bueno, be, ibertze jardu lehi bat izanen dugu, eta jokatuko duguan mendik horrian, mendiren aurka txaldeko sortzitan. Iru puntu jane gara gila, eta haber, bukatzen dugu neonboraldia ongi, taldiako hain dagoen bezala, e, goguki, motivatua eta itxura hone baten.